Cântec de dor Autor Nikita Stănescu Mă culcasem lângă glasul tău, Era tare bine acolo Și sânii tăi calzi Îmi păstrau tâmplele. Nici nu-mi mai amintesc Ce cântai, Poate ceva despre crengile și apele Care ți-au cutreirat nopțile. Sau poate Copilăria ta care a murit Undeva sub cuvinte, nici nu mai amintesc ce cântai. Mă jucam cu palmele în zulufi tăi, erau tare în și tu nu mă mai băgai de seamă. Nici nu mai amintesc de ce plângeai, poate doar așa, de tristețe a morgurilor, ori poate de drag și de blândețe. Nu mai amintesc de ce plângeai. Mă culcasem lângă glasul tău. Și te iubeam lectura Maia Martin